Пролог. Ці дивні, незрозумілі події відбулися якось у суботу, прохолодного листопадового ранку 1969 року на пасажирському лайнері «Британь». Водотонажністю 55 тисяч тонн, що готується відплисти з нью-йоркського порту в Гавр.